Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الذي يزهر هو على الدين كله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي ارحمني وصبرني ويسر لي امري واهدني الصراط المستقيم قول قول رب ادرجني مدخل صدقين واخرجني مخرج صدقين واجعل لي من لدنك سلطان مسررا yang saya hormati tuan pengerusi surau ahli jawatankuasa muslimin muslimat yang berkati Allah Subhanahu taala. Alhamdulillahillazi ahyaana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana Allah taala bile kita untuk kita dapat Semayang secara berjemaah. Dan sementara kita apa nama ni Meneruskan kerja-kerja lain Kita ambil peluang untuk Membaca dan mendengar beberapa hadis Nabi SAW Untuk jadi bekalan hidup kita Di dunia dan lebih-lebih lagi di akarat InsyaAllah Kita tengok sekejap doa masuk dah keluar masjid itu Kita yakin eh Semua kita dah hafal tu Kalau tak hafal lagi Jangan balik masjid eh Bila? Oh, Bila? Bahaya tu dia doa ni permintaan. Waktu kita lihat doa yang Sabit daripada Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW kita berdoa Dan hebatnya Rasulullah Dan sebelum tu uh, Esok Start maghrib ni kita akan menyambut Israq dan Meraj Hari ni dah 26 26 rejak Tak lama lagi Syabat Dan selepas itu Ramadan Ramadan bahawa ada satu doa yang selalu dibaca iaitu Allahumma baligh lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan insyaallah. Nama doa Allah taala panjang doa kita untuk kita dapat masuk dalam bulan Ramadan. <coughs> Jadi Ramadan ni ada satu riwayat kata seseorang tu dapat apa yang dia nak. Ada orang nak Ramadan berjaga di Bazar Ramadan. Maka dia dapatlah Bazar Ramadan. Ha, dia, dia Ramadhan ni tukar langsir ini lebih orang Melayu lah, Bukan orang Jawa Melayu ha, Ramadhan tukar langsir Tukar sofa Tukar saham ni nak tukar sofa pada bulan Syahabat Baju raya Beli sekarang tak apa Sebab banyak baju-baju yang telah dijual sekarang Yang ada ketika Baju sekarang lebih murah Daripada dekat raya Kita duk sibuk beli dekat raya Beli sekarang bila pulang orang Orang lain sibuk pergi Pembeli eh, store tak pergi Beli juraya Ada uh, store ke dan sebagainya Kita sibuk dengan terawai uh, Apa nama ni Tadarus Quran Orang tanya JKK tak pergi ke? Pergi beli juraya Beli dah Bila-bila? Uh, last month contohnya gitu. Kan hebat dah tu? Ni nanti ke Imah Pergi beli juraya malam raya Lepas tu tak ada terawai tak? kena tak ada malam raya Surau kosong je malam raya Lepas tu ni malam raya Semakin ramah Dan bagaimana Ustaz ni cerita buat apa ni Jadi kita tengok doa masuk keluar masjid Doa ni berbunyi mudah je ya. ya Allah bukalah pintu Bukakanlah untukku pintu rahmat Jadi masjid itu pintu rahmat Masjid itu ada rahmat Sebab tu kita ni nak ubah Supaya dapat pergi masjid tu suka kita dah tahu Kalau anak dapat masuk universiti Suka daftar tak? Terlaki. Dapat masuk universiti Suka dah Atau lagi Convo Daftar universiti tu Cepat tengok orang Atau lagi daftar universiti tu Tak ada muka bro. Semua senyum Jawa labung Duit tak ada Sebab tahu dah Boleh PT-PTL hmm, Ada orang ketawa PT-PTL Ada orang pelik kata, orang, Ada orang offer Nak pergi percuma Tak nak Para pada orang Nak pergi percuma pelik ni, manusia pelik ni, akhir zaman biasa jadi jual PT-PTN tu ada, tuan-tuan sekarang, baik tu dan rakyat, tuan-tuan tuan-tuan faham, duit orang dengan dana rakyat, macam balai raya untuk umum, bukan untuk kita seorang kita nak pergi kunci balai raya orang panggil jahat lah, mari. macam Allah bagi kunci surau ni, buat apa tu kunci surau, supaya orang tak semang. oh, jahatnya mu, ada cakap begitu ada ke masalah, tapi saya nak sadar macam Dia <tuk> Sekarang, musim euro ni boleh buat kiamulat ni CKK Ni package kiamulat Tapi saya bimbang orang tulis ni, takut orang maruh Sekarang kita silap-silap tulis dalam twitter orang maruh. Kalau orang biasa maruh tak apa ha. Ni Dia bolas tak 245 Habis dia kurang pukul lima lah 245, pukul tiga, pukul lima jadi subuh sekali, pukul ni pukul 5.41 Kita ambil hal lima setengah dekat. Jadi Apa nama tu Pasang Bola di sekitar kawasan masjid. Habis bola Kepala mulai Tapi syarat tu suruh tidur dah bentuk. Ha, Ada apa ha, Paket eh, Bola dengan subuh pun jemuk ha, Lepas tu dah asyik lemak Macam male Biar ada ada tujuh budak-budak tu ha, jadi biar, tapi orang kata pula, oh, dia Nabi awak tak pernah ada pagi dia tengok youru you, you, you. ha, contohnya itu biasa lah orang nak kata benda baik mana kata benda tak baik tu jalanglah tapi tak ada dia buat ha, contohnya ha, jadi pintu rahmat jadi masjid itu orang pergi sana tu dapat rahmat daripada Allah. <tuh, <tuh, <tuh, <tuh, saya nak nihar kain masuk industri tu dia tu suka suka kan? anak dapat surat masuk industri Duit tak ada, suka Tapi dapat surat, surat cukar lah, umum, Suka pintu, suka tak? Duit ada 3 juta Nak buka ni Mari pula cukar nah, Jadi kita nak Menjadikan suasana masuk masjid itu Untuk dapat rahmat daripada Allah Dan apabila keluar Ya Allah sesungguhnya aku mohon kelebihan daripada mu Amin Fadli. Allahumma'idni as'alukah min fadri sebab masuk masjid tu keluar tu banyak kelebihan sebab tu orang bila keluar dari universiti kan orang, orang anggap banyak kelebihan tapi sebenarnya tak juga maksudnya begitu ha, tu keluar universiti tu apa tu boleh pilih lah universiti mana universiti-universiti Malaysia ke dan sebagainya jadi 79 Al-Abir Qatada as sulami Sulami radhiyallahu anhu <tuh> <tuh> <tuh> Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza dakala ahlukum iza dakala ahlukum almasjida faliyak raka'ataini qabla an yajlis so macam baca dua raka'at ni ah ha, kita tuan ni tak apalah baca dah orang, -orang. mak kita fasil ilmu pun tak dari daripada Abu Qatadah As-Sulami radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tu kita nak tu Nabi SAW alaihi wasallam apa dapat lalu pala aa, sebut nama nabi apa nama ni saya semalam berkenal dengan orang ustaz tu dia bersara dia kata Israq dan Mi'raj ni mulu-mulu sekali akidah aa, keyakinan ah pant dia akidah ah keyakinan dia. untuk memantapkan keyakinan manusia kepada Allah subhanahu wa taala sebab di segi logik akalnya Ah ha, kita Macam ada orang tanya lah Ustaz Manusia pernah sampai ke bulan Betulkah mereka Sampai ke bulan Jawapan ni tak betul Menipu Sebab orang menipu Dia takkan dalam studio Ulama-ulama kita bincang Mana kan logik Masa kapal tu Orang ambil gambar Dah ambil gambar Dah orang juga gambar tu lebih dulu Sampai daripada angkasa awam tu Kan gitu? Haa tak pasal tu, tu. Kan gambar Apolo 2 ke apa err naik atral err duduk atas bulan. Betul orang ambil gambar. Jadi mesti dia ya, dulu gambar tu sampai dulu. Macam menteri nak lari, dia kan, dulu gambar sampai dulu. Ke menteri dulu sampai baru oh, dia gambar bana. Bana menteri, tak boleh je. Tak menteri, kan, biasa, tak biasa benda. Kan? Orang nak ambil gambar kita. Orang-orang ni belum biasa punya. Saya <laughs> nah, ni ada ke Tiba-tiba ada orang gambar dah. Jadi mesti dia gambar tu dulu sampai daripada Apolo 2 tu mereka punya pukulan itu kita percaya manusia sampai ke bulan tapi di segi hukum tak mustahil bagi Allah menyampaikan manusia ke bulan, tapi setakat ni tak ada Nabi tak pergi ke bulan Nabi pergi atas daripada bulan dan Nabi, majizat Nabi pernah Nabi membelah bulan, Nabi tunjuk dengan tangan bulan terbelah, betul-betul Ha, kita ha, Tak perlu belah-belah Orang tanya, saya tanya ustaz seorang ulama' lah ha. Saya kata macam mana boleh ke tanggung haji ni dia, dia kata di segi hukum fit boleh Saya ha, ingat orang ulama' jawab Di segi hukum fit boleh tangguh haji ha, Di segi logiknya itu Sebab haji ni dipartukan pada tahun 6 Hijrah ha, Dan Nabi buat haji pada tahun 10 Hijrah haji wada, haji yang terakhir, lebih buat haji sekali je kita buat haji ada orang 13 kali lepas tu 13 kali buat haji tapi menentang pejuang Islam, tak boleh bukan di sini lah sebab lain yang sejak cakap ni di, di Kursia Kursia Assalamualaikum Allahahmatullahi wabarakatuh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 jadi ada ulama kata duduk Duduk, baca, ganti dengan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah Wa la ilaha illallah, wa akbar Sebanyak empat kali Itu kata dalam Itu kata Imam Nawawi Imam Nawawi menukilkan dalam Al-Asqar Jadi waktu kita kalau kita tengok orang di pergi masjid, terus duduk ha. Maka luar jing dia, luar jing ketak itu ni. tuan ni baca dah sikit Ataupun orang tu mari makan jubah Makan jubah, kita tahu kan? ha, Ni makan luar jiketak, boleh tak orang perempuan Pakai seluar ketak, boleh tak Ada orang tanya, seorang ustaz Orang perempuan boleh pakai seluar ketak Harus memakai seluar ketak Tapi jawapan dia Seluar dalam ketak ha, Bukan luar di luar Luar dalam kena ketak ha, Dia tak boleh langgar Pakai-pakai jatuh seluar dalam Buat apa tu cik? ataupun berapa tu makcik kilas seluar dalam haa, paket tak seluar dalam sahaja tuan-tuan seluar luar kena longgar orang perempuan boleh atas seluruh tak masalah main pusat bila orang perempuan tapi main dengan suami dia dengan anak-anak dia jangan buat perlawanan saya orang ni terkejut tengok orang perempuan main pusat tapi berhenti tengok sambil terkejut tu nak berhenti nak buat kajian haa, selalu haa, dia orang tanya pelik-pelik Macam boleh tak suami Pakai kain batik isteri? Boleh Tapi di rumah Jangan pergi buat semalam Biar semalam ustaz Mana dia pakai kain batik Jadi kita nak Di rumah Nak pakai peletong isteri tak? Pakai kain batik Tapi jangan buat tika anak ada Macam ada orang di rumah dua orang Ayah ni Ayah pakai kain batik Saya pakai kain pekat, ada kan? Tak rasa Tapi jangan pergi sampai ke sekolah Eh Ustazah Ni nak buat macam Kain pekat suami Ustazah Biasa nak buat black sikit hari ni Jangan Jadi fitnah Nanti guru tak panggil Cepat naik pangkat Apabila tahu Kedua ke Imam dan Muazzin Al-Abi hura rata radiyallahu anhu Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Imanu Al-Imanu Guaminun Wal-Muazzinu Mu'taman Allahumma Arsyib A'immatal wafiq lil muazzinin lil muazzinin daripada Abu Hurairah radiyallahu anhu Nabi SAW bersabda seorang imam adalah penjamin penjamin ni maksudnya menjaga dan melihara kesohahan solat makmun abrak jadi imam ni kata-kata imam ni ibarat macam dengan bah, dengan bah, -bah. ataupun bah ni komang sikit pilot atau bang pilot ke pilah saya baca dulu pilah ibu punya pilot betul pilot waktu saya kata hey yang apa nak panggil pilah apa orang Jerman cakap Inggeris ikut bahasa dia jadi imam ni penjamin sebab apa imam tu menentukan so atau batas sembahyang ha, sebab tu imam tu kalau kita masbuk ha, imam tu jamin kita kalau kita lambat waktu masbuk ni kita kena belajar dan masbuk ni bukan semestinya berlaku dalam rakat pertama saja. dia berlaku dalam mana-mana tempat rakat kedua ke ketiga ke empat ha, bukan masbuk rakat pertama begitu juga mu'afiq dalam masbuk lepas tu kena belajar tentang mu'afiq masbuk ni ada orang bila ustaz datang mengajar bak semayang dia tanya, ustaz datang mengajar kitab apa? bak semayang, semayang la ilaha illallah ta'ala dia boleh pulak peli, tapi dia orangnya ustaz datang mengajar kitab apa? kitab paharam bak suci Uh, bak suci ni penting tuan-tuan Sebab bersuci ni boleh menyebabkan form Atau tidak form Ibadat uh, Ada orang kecing dedah Macam mana caranya uh, Kalau tak tak selesai Bak suci uh, Tapi kita fake kita ni sampai bak jenayah Bak jihad Orang Melayu kita ni tak sempat sampai bak jenayah Sebab apa? Sebab tak habis-habis belajar Habis bak Tak sempat habis bak suci tu Ruh mati Mari tunggu baru Sambung balik bab suci Mati pula Ada Allah bercakap Sebab ukur huduk Dia ada ke ukur huduk Haa di sini lah Lepas lain Di sini saya istilahkan Yang mesti terbuka ni Dan muazzin adalah orang yang diamanahkan Maksudnya amanah dengan waktu-waktu solat Sebab tu muazzin Dia akan azan ikut waktu Tak ada muazzin azan awal Hari ni orang sekali dia Azan awal sekaligus tak boleh. Uh, Tapi yang subuh tu yang masa apa nama ni yang musim bulan Ramadan tak ada muazin azan Awak tu nak panggil orang supaya sampai <tongan> ni eh uh, Jadi azan awak Ke azan awal dia azan dulu. Jadi orang yang diamalkan kat maka waktu muazin ni besar pahala dia tuan-tuan. Ah uh, dia akhirat pula ada satu hadis kata orang yang azan dengan ikhlas ni dia di akhirat akhidat klu, Allah Ta'ala bangkitkan dia dalam kadar leher panjang Ah, ha, leher panjang kita di dunia ni tak mahu leher panjang akhidat, leher panjang ni comel mazin. Mu dan muazzin ni ha, iaitu ya. orang yang mula-mula kali jadi muazzin ni bukan mula-mula maksudnya orang yang hebat dalam muazzin ni ialah Bilal Birrabah ha, Bilal Birrabah ada dua ayat kata dah mesti Islam dah mengarut Nabi dengar tapak kaki Bilal di surga Hebat-hebat Bilal ni orang Kalau ikut orang ni Orang hitam Sebab tu tuan tuan Nama kita ni Yang petik Kita ni bangga Dengan nama kita duang. Nama kita ni Waktu hidup Dia orang panggil kita Betul Bila mati Orang tak panggil Dan Nama kita panggil jenazah Betul Kan orang mati Kan biasa bila orang mati Orang mandi dia Orang kafang dia Siap dah kafang Orang tanya Siap dah jenazah Orang tak panggil Siap dah Muhammad Betul Siap dah kerja rancang Sebab sebab tu kita ni Waktu hidup ni kan Nak pergi surah aku Dia mati baru nak pergi surah Kuat sikit balik kamu si musik dan Meraj Tapi saya tak ada Tak ada banner Tak ada banner langsung Israq dan Meraj Kita hari saya cadang Dah satu rumah satu banner Banyak banner sekarang 40 ringgit Selamat menyambut Israq dan Meraj Orang jimat Israq dan Meraj Israq dan Nusul Al-Quran, eh, Nisbu Syabar, Nusul Al-Quran, empat sekali Haa, package Haa, supaya Allah tahu Sebab ada tak tahu bulan Ramadhan ditahu tahu-tahu dia ada bazar Ramadhan macam musim nuriyah kan Kita tak tahu musim nuriyah sebab tak ada nuriyah Bila-bila ada nuriyah, Kau begitu Orang-orang tak ha. Eh, kat mana tadi Bila Durabah kan Ha, tapi Allah Ta'ala tinggi kadar darjah dia Sebab perhitam putih ni Allah Ta'ala cipta dah ke Sebab tu kita jangan, jangan hini orang Orang tu putih ke Coklat biru ke hijau ke Jangan putih Sebab itu ciptaan Allah pada dia Allah Ta'ala yang bagi ha. Yang Allah Ta'ala nak daripada kita ni Bertakwa pada dia Yang ke-81 nabi Hurairah oh. Al-Nabi SAW Al-Nabi SAW La yazanul abdu fi salatin Ma kana fi Musallah Artinya daripada Abu Hurairah Radiyallahu anhu Nabi SAW Bersabda Seseorang hamba Berterusan mendapat dan jarang selagi mana Ia berada di tempat salatnya Ia menanti untuk menunaikan Salat ha, Jadi ha, Berterusan mendapat pahala Jadi Uh, seorang hamba Kalau duduk tunggu solat tu dapat pahala Jadi kita ni uh, Kalau misalnya antara maghrib dengan syak uh, Tunggu nak sembah syak Lepas tu ada tazkirah Atau ada kuliah orang ramah Allah wa asbar Hebat Lepas Batu kita ni nak jadi orang hebat uh, Nak jadi orang hebat Lepas tu nak jadi orang hebat Kena buat benda-benda hebat ha? uh, Dia makan apa? Mesti dia makan benda hebat Takkan dia makan ni makan benda tak hebat. Ha, jadi kita pun nak jadi hebat. Jadi kita minta dengan Allah kita ni termasuk dalam orang yang selalu berada di tempat solat. Ah ha, begitu. Nanti untuk menunaikan solat. Sebab tu ada seorang ulama dia karang satu buku apa nama ni Sheikh apa nama tu Ibnu Hajar Al-Asqalani lah, tuan Dalam kitab Fathul Bari dia menceritakan tentang kelebihan sembahyang berjemaah ni 27 ni. Ha, bukan pada semayang tu saja Daripada mula sampai ke sudut semayang ha, Sebelum, semasa dan selepas Kelebihan-kelebihan Kelebihan-kelebihan ha, solat berjemah Dan Alhamdulillah hari ni buku tu uh, Ada orang bukan kejemah Dia buat buku sebagai inovasi Datang lah, solat berjemah ni amat baik lah, buku tu. Yang ditulis mula oleh ee uh, seorang ustaz daripada negeri di nama dia Sheikh Muhammad Subki uh, Subki ke Sukki itulah. Eh uh, dan buku tu telah di apa ni disemak oleh Sheikh Nuruddin Al-Banjari. Nuruddin. Uh, ada di bagi buku-buku ni. Uh, eh buku tu cantik. Patut kita ni buku-buku uh, ni kena ada beli. Beli buat rujukan. Kalau boleh buat library kecil dekat rumah. Uh, bagi tekan, kita bagi kita boleh beli Ikan boleh ikan sekilap Bila ikan beli ikan patik Ikan patik tak boleh oh, Allah <guluh. <guluh. Ada boleh batik, Allah ya. batik, nak sayang, ya. <guluh>. Ada, Ada orang boleh ke ikan patik Ikan patik nak sayang kan? Beli ikan haruan ikan Ada orang beli ikan lah Untuk apa beli ikan Macam-macam lah. suka tengok ikan Saya baru ni pergi ke kedua Ada satu masjid tu dia beli ikan keli Terkejut saya Besar dengan lah, ikan keli Besar pekerja sampai kesian terkecil saja ha, ha, jadi maksudnya kesian juga ke ikan dia tak boleh bergerak banyak ikan itu besar ha, ada orang suka belah burung pagi-pagi ha, tengok burung tak-tah tengok burung ha, suka belah burung macam mana ha, jadi eh? akhirat keluar Allah burung itu akan belah dia ha, dan menzalimi binatang hadis yang ke-82 An Abu Juhaimin radhiyallahu anhu, al Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, ya "Lauyamul ma' baina yadil musallah, ma'za'alihi la kana an yakif arba'in khairah, luhu min am yamur wabaina yadai." Jadi pada Abu Juhaimin radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabd sekiranya seseorang yang melintasi di hadapan orang yang sedang solat mengetahui dosa yang akan menimpanya nescaya ia berdiri di situ selama 40 adalah lebih baik daripada melintasi di hadapan orang itu riwayat al-bukhari dan muslim abu nabal ataupun abu nabu nadir dan so, orang hadis, perawi hadis ini berkata, aku tidak mengetahui sama ada Nabi SAW mengatakan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Dari sini nak beritahu haram melintas di hadapan orang yang sedang solat tanpa menghadap, Jadi haram melintas waktu solat. Sebab tu kita hari ini kalau kita nak solat tapi kalau dalam masjid itu dia ada berhadap dah. Uh, ada pahala contohnya ada ulama kata garis-garis tu pun tak kira uh, satrah uh, jadi apa uh, namanya contohnya macam apa bener sejadah tadi uh, dan ada mak ada orang dia buat hati letak kunci kereta depan dia gitu sebab dia takut orang yang lintas depan dia tu uh, abdul uh, jadi bagi kita nak sembahyang sunat janganlah sembahyang depan pintu ada orang gigi masjid dekat depan pintu Semayang sunnah Ada Jadi uh, carilah tempat-tempat sudut yang Tidak mengganggu orang Sebab kita takut Dia dah nampak semayang Yang pertama kita takut kita ganggu orang Kita semayang tu ganggu orang Boleh jadi juga Lepas tu kita kena cedek Dan yang kedua jangan ganggu orang Ada orang dia ganggu orang semayang Dia nari Di wasuah Pak wasuah ni pun satu hari Pak wasuah Tadbir Allah Allah, Allah eh uh, waswah patu kena buat akademi waswah kena buat persatuan waswah Malaysia Ada adalah waswah contoh jenis waswah masa takbir waswah makan tak waswah ha uh, Jadi ini uh, jadi waswah ni memang ada tentu aya ramai uh, waswah daripada syaitan tapi jangan layan waswah ni kalau layan menjadi syaitan ni dia makan cocok juga kau ke mana oi mesti sebelum subuh dia waswah mun surah qaaf ya betul semula atas atas kebir. ya ya ya saya tahu dah ratus sembahyang sekarang biasalah tu. Habis begitu. Lama-lama saya tak lari. Ini dah ratus sekarang. Sekarang dia dah dekat apa betul. Tak dia habis bayar. Waswah was ni akhirnya tuan-tuan tu, boleh menyebabkan orang tu tak nak sembahyang, rasa susah. Sembahyang ni senang. Allah Taala beri pada kita ni peluang buat ibadat ni mudah sembahyang. Kalau tak boleh berdiri duduk tak boleh duduk Bari, tak boleh bari Akhir sekali tak boleh juga orang sembahyang kita Haa tu paling akhir sekali tu Orang akan sembahyangkan kita Haa Haa tu Lepas tu mudah Lepas ada satu orang ustaz tu Dia tanya ustaz, ustaz Macam mana kita nak sembahyang Sedangkan waktu itu kita dalam keadaan jam Di atas apa nama ni Jambatan Pulau Pinang Jambatan Pulau Pinang kan biasa jam Sesak Sembahyang lah, akhir tu dan sekiranya ada wudhu sembahyang menghadap kiblat kalau dapatlah katakan kiblat Allah sana menghadap juga mahu hebat wala ke terpaksa balik sekiranya ada wudhu sembahyang itu tak perlu diqadahkan kalau tak ada wudhu ah anggaplah itu sembahyang memuati waktu sembahyang ni paling tidak pun kena sembahyang walaupun tak ada alik memuati waktu ni ada orang duduk rumah ada elok tak sembahyang kan benor macam tu Duduk rumah, you boleh pergi pasal malam Boleh pergi pasal malam Boleh pergi main bola, boleh pergi main badminton Boleh pergi begini, begini, begini. Tak semayang, kan bangun no? Dia tak patut pada api tuan-tuan Sebab tu tuan-tuan perasan tak Siapa ada benda lembu sini Lembu tuan-tuan Kita ambil lembu yang paling bodoh Kali diantara lembu-lembu ni ni Minta maaf lah, ini kuat sikit Kita pilih seekor lembu yang paling bodoh Daripada lembu-lembu yang bodoh lembu tu memang bodoh daripada kita tak ada lembu cerdik pada kita lembu apa bodoh sekali ha kita pun ambil lembu tu kita suruh dia masuk dalam api dia tak ada tak tahu dah lembu tu tak mau masuk dalam api kita suruh dia melintas api kat atas pun tak mau lembu tu tahu the is fire fire fire fire cakap butih sikit baru nampak dia-dia kelak sikit cakap arablah dia eh, tak boleh api tak. Takut Kita manusia yang berakal Masuk dalam api Maksudnya apa? Meningkat kakakak Masuk api je ya, tu ha, Maksudnya kita lembu atau bodoh Kita kata Bodoh mendatang lembu ni Maksudnya orang Tuhan ni cakap gitu. Kalau kata korang lembu Orang Tuhan ni biasa je Kata korang mendatang Ayat manis Yang misalnya jumpa kawan dia lama tak jumpa Oh lama tak jumpa datang ni hidup lagi aku ingat maku dah itu ayat manis orang di ha, macam orang Melaka lah lah abang kau ha, orang Melaka Sayinah Umar lah Sayinah Umar hebat Sayinah Umar ni hebat dia hebat dia Iblis takut dia kita Iblis lagi dah lagi dah Sayinah Umar ni Iblis takut kat dia, dia tengok Sayinah Umar Iblis lari ha. tapi dia masa mula-mula dia beritahu masa dia jadi khalifah tu seorang sahabat kat pedang dia dengang Ya Orang Kalau kau tak betul Pedang ni akan membetulkan kau Haa hebatnya Umar hebat Yang nak betulkan dia tu pun hebat Lepas tu pada suatu hari Dah dalam Umar ni Dia pakai jubah Jubah tu diperbuat dari kain Yang diagihkan Selepas perang Maksudnya harta lepas selepas perang Jubah Dia pakai dia, dia buat kain Dia buat kain mulak Kain dulu ke Jubah dulu Dia buat jubah daripada kain yang diberi hafzi daripada rampasan perang dia pakai jubah tu tuan dia sedang ber... dia nak bagi tazkirah tiba-tiba seorang sahabat bangun wahai Umar sebelum kau nak bagi tazkirah tu aku nak tanya dulu macam mana mu boleh buat jubah daripada kain bawo ni sedangkan yang aku tahu kain tu tak cukup untuk buat satu jubah bale kalau boleh buat jubah tak boleh buat jubah boleh buat baju melayulah buat kain tu tak cukup pada ha, zaman dulu memang buat jubah sedangkan pembahagian pada hari itu cuma boleh buat baju Melayu je contoh ni bahasa saya supaya tuan-tuan faham jadi ha maka barulah ibnu umar anak ibnu umar dia kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian aku bagi bahagian aku pada ayahku sebab tu ayahku boleh buat jubah tengok hebatlah tu ha tak ada saya nama orang kata dia ni kena selam ni tak ada tengok, tengok hebat tuan-tuan ada pernah berlaku dalam soal ulama tu dia, dia tanam pokok. Dia tanam pokok raja lalu. Raja lalu raja kata buat apa ni Syekh? Tanam pokok. Sempak ke makan pokok ni? Syekh budak tua kata dia. Baik tuanku. Yang kita makan hari ni pun bukan yang kita tanam tu dia. Oh bab tu. Raja dulu yang kata makan juga ke dia yang kita tanam? nenek moyang kita tanam ke? Tunggu kita makan kita tanam. Tu sepat tuan-tuan bawa tanah hari ni. Di 24 Pulau-pulau di 27 <tuh> Tak sempat tak, tak. Jadi ulama' tu kata Oh hebatnya Tuan cakap dia beri 100 dinal ha, 100 dinal berapa? 1000 sahaja kan. Lepas tu uh, Ulama' ni kata pulau Allah Hebatnya Allah Belum tanang lagi dapat dah hasil Jadi, ha, tak, tak, tak. Lepas tu raja beri pulau 100 dinal lagi Lepas itu, dia ulari raja tu pun lari Sebab bertakut lagi kena lagi <tuh> ha, tu, Main dengan ulama' tu kan, uh, Astaghfirullahaladzim Ha, jadi, eh, tengok mana tadi? Melintas jiwa nak sembahyanglah. Ha, jadi, ah ha, melintas jiwa nak sembahyang hukumnya haram. Sebab tu kita kalau kita tengok orang nak melintas kita, kita boleh halang dia. Ah ha, ataupun kita boleh lari. Ha, boleh esok sikit. Boleh. Sembahyang. Ah ha, jadikan sembahyang kereta. Kalau okay. tak ada wuduk, ah ha, tu kena kodok Katakan kita tak ada wuduk. Sembahyang juga iaitu sembahyang Muhammad di waktu engkau hebatnya Islam tuan-tuan. Tinggal sembahyang tak boleh sama sekali. Tapi hari ini nampaknya buat kuih tak sembahyang. Ah tak sembahyang pergi bersamailah tak sembahyang. Sebab apa? Sebab ah sebab itu Imam Ghazali pernah buat teka-teki pada anak murid dia. Dia tanya anak murid dia apakah perkara yang paling ringan Anak murid dia kata kapaslah penyanyanya. Ah Imam Ghazali teka teka teka teka Akhir sekali Imam Azali beri jawapan Imam Razali ni dia tiga Bagi anak murid dia dia jawab hebat juga Dia tak kata anak beri dia jawab salah tak Salah tak ada Dia kata jawapan kau Tidak tepat Sebab lah, ya, tu kita pun Murid dia jawab salah kita kelihatan Tidak tepat Dia beza tu skema universiti dengan skema sekolah skema sekolah Salah je salah dulu ya, Universiti skema dia offer Atas kebijaksanaan pesarah tersebut sebab jawapan orang universiti ni berbeza sebab orang masuk universiti ni umur dia berbeza. ambil subjek sama tapi ada orang ni umur 45 ada orang ni umur 25 jadi beza umur 25 dengan 45 jadi 45 ni jawab berdasarkan pengalaman dia betul juga ha, tapi sekolah SPM, standard umur sama lepas tu dia ha, betul salah universiti di atas kebijaksanaan ah, pesarah tu ha, pesarah dia kata betul, lepas orang tak boleh campur dia lepas dia punya subjek, ha, contohnya begitu ha, jadi itu di universiti Haa. Jadi Berkaitan dengan solat tadi tuan-tuan eh, Sebelum tu saya nak cakap apa tadi? Lupa lah Bila masuk universiti tadi Apa dia? Tak ingat? Ha? Ha? Ha? Haa ha, paling lain Haa okay, Alhamdulillah saja je Itu buat soalan kuis ha? Imam Ghazali tanya Murimu-Murimu jawab lah Kapas Banyak lah Akhir sekali Imam Ghazali kata Jawapan kamu Betul tapi kurang tempat jadi apa yang paling tepat sekali kata dia meninggalkan solat pada ayah. Ha, ah cuba tengok ini tuan-tuan. Tak senang nak tinggalkan solat. Ah ha, pak tu dah kata tadi mai bolak tinggalkan solat. Pergi masa malam boleh tinggalkan solat. Ah ha, ada orang hari perkahwinan ni tinggalkan solat. Ah ha, hari ha, kahwin. Ah kahwin dekat nak masjid. Nak batalkan wuduk aku cium suami cium isteri. Ah ha, dia nak batalkan wuduk ni tuan-tuan Banyak cara kentung pun boleh wuduk Haa Ni isteri depan soal, Depan Tik Imam Tik pun tengok Haa Padahal ada orang tanya ustaz Boleh tak berpipin tangan dengan isteri Di kalayak ramai Sebab ada orang kata haram Pipin tangan isteri di kalayak ramai Haa Apa hukum dia tentang pipin tangan isteri Haa Dia memang ada hukum haram Pipin tangan isteri, isteri orang Haa Pimpin tangan isteri orang, -orang. Kecuali darurat uh, Darurat kata kau orang tu patah ke apa ke Sakit ke boleh lah angkat Darurat uh, Tapi pimpin tangan isteri boleh Tapi janganlah lah uh, Suami isteri dia Paling ramai bukan main, main gelet kek lah Ini masa malam match with isteri uh, Gelet kek je uh, uh, Gleket ni macam main Orang ni apa? Geletek Geletek Orang Tengah ni kata geleket Bahasa Tengah ni kan berasa comel Kalau comel di dunia Haa <laughs> <laughs> Haa uh, Mai-mai lah Haa uh. Astaghfirullahaladzim Itu sebab bila orang tanya sorang ustaz tu Dia kata bercinta ni sebelum ke selepas kahwin Haa ustaz tu kata kahwin bercinta Ni orang bercinta sebelum kahwin Korang main bercinta Ah. Uh. Lepas kita kena ceguh tuan-tuan Kalau anak kita sedang bercinta Ataupun sedang bertunang Jangan bagi tunang tu kan orang dulu kan begitu Orang dulu masa bertunang tu kan dia kan Oh marah tuan-tuan Tuan-tuan tak -tuan ingat tuan-tuan dulu Masa bertunang Paling rindu pun kita kat rumah Bumbung, rumah tunang pun ke dah tengok bumbung Macam gitu kan Hari ni bukan tak bumbung Bumbung tak bumbung <laughs> Tak <tuh> Ai uh, ni bukan kata bom Tengok punggung tak Illahi taala. Ha, dia belik kan, kan? Orang sama dulu kan? Ha uh, melintas depan rumah bakal uh, tunang uh, bakal isteri dia. Ha uh, boleh tengok tandah apa lah? uh, tu? Jadi kena jaga. Uh, betul kata ada tunang tu darah manis. Ha uh, uh, kita ni pelik. Uh, kena teguh. Sebab tu bercinta abul rawid. Ini macam-macam ha, Contohnya seorang lelaki dengan perempuan Bercinta, lepas tu pergi hantar tu, uh, Kekasih dia ke rumah Lepas tu balik atas SMS lah ha, atas SMS. Ha, Lepas tu dia balik Apa ni? Apa SMS macam-macam lah Lepas tanya Betul ke ayah sayang pada saya? Ha, betul lah, apa buktinya? Tadi di tu sahaja Tak di tu dia? Ayah pegang tangan diru Lepas tu sampai pukul tiga pagi Tak cedera ke main SFS ha, Contoh ni Menjaga tuan-tuan ah, sekarang Masalah ha, Bila kahwin ada dia ha. Tapi ada dia punya Tak semayang Ada orang takut Bila menantu dengan Anak balik rumah Di dalam depan bilik menantu tu Slow je ha, Jangan kuat sikit Ketuk pintu Semayang subuh Kita masa anak kita umur tujuh tahun Kita yang Kita gerak dia Jeng-jeng Kelingu Terus so, subuh Padahal budak tu Baru omoh nak tahu Tak wajib ke semayang tapi pegang kaki ni tuan-tuan, buat ketelaga. Dah awal dululah. sekarang ni apabila anak umur 45 tahun tak sembahyang, sial je. Anak umur 50, tuan-tuan, kalau tak sembahyang kita kena ingatkan. Ah, ha, sembahyang. Dah sembahyang ke belum, mak? Mak ni pula hujukan gaji budak-budak 70,000 gaji sebulan. Dah sembahyang ke belum, mak? Belum. Ah, sembahyang. Kalau macam itu. Dia orang kita, ummul habab. Maka surbah, maka jubah anak tak sembahyang tak apalah dia budak lagi dia muda lagi hmm. ya Allah kamu Bukan di sini tempat lain haram melintas di arah orang yang sedang solat tanpa penhadap an ummi habiba radhiyallahu anhum radhiyallahu anha ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafazo ala al arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'da haramahu Allahu ala Daripada Ummu Habibah Ummu Habibah R.A uh, Habibah ni comel ya, nama Habibah kekasih Sebab uh, kita nak beri nama ke anak ni Biar ada usul, -usul Islam uh, Dan kalau kita tak sempat Cucu kita Jadi Habibah ah, Comel lah ya, nama <coughs> Nabi SAW bersama dia Siapa yang melihara empat rakaat Solat, sunat Empat raka'at sebelum solat zuhur Dan empat raka'at selepasnya Allah mengharamkannya daripada api itu. Ha, ini semayah sunnah ha, Jadi aa, Maksudnya semayah sunnah Sebelum zuhur empat raka'at Dua raka'at dua raka'at Jangan buat empat raka'at dulu Jangan ha, buat empat raka'at Ada juga ulama kata boleh buat Tapi dua raka'at dua raka'at Apa ni? Buat dua raka'at Dia semayah sunnah ni tuan-tuan Semayang contohnya semayang sunat eh, Semayang sunat Kasbah Kalau kita buat siang hari 4 rakaat Direct Kalau malam 2 rakaat raka ha, ha, Jadi Dia siapa yang semayang 4 rakaat sebelum solat zuhur Dan 4 rakaat selepasnya Allah mengharamkannya Daripada api neraka Dalam satu riwayat yang lain disebut dia kata, siapa yang semayang sunat 12 raka'at sehari uh, Allah Ta'ala akan uh, Beri rumah dia dalam surga Buat, ada um, Allah Ta'ala akan bagi rumah dalam surga Maksudnya rumah dalam surga ni Masuk surga dalam Kita kena faham uh, satu tu macam satu ayat, ayat kata uh, Siapa yang Menangis pada Siapa yang mata dia ni Berjaga malam Berjaga malam sama ada Uh, Qiyamulan Ataupun berjaga malam sebab jihad fisabilan. Allah SWT akan jaga mata dia daripada api negara Maksudnya dia masuk surga lah Bukan mata tu saja masuk surga begitu. Uh, Itu bahasa uh, Sebab tu kita minta dengan Allah Agak-agak mata kita ni pernah menangis Untuk ingat pada Allah SWT Sebab apa? Ada satu dua ayat kata mata yang pernah menangis uh, Kerana takut pada Allah Uh, Nasyai Allah Ta'ala akan Jaga Allah Ta'ala akan uh, Apa nama ni hindarkan mata tersebut Daripada api neraka Jadi kita harap begitu lah Sebab tu kita ni bila orang buat kiamulai Buat package kiamulai kan mudah uh, Kita nak semayang, tak begitu Semayang, menangis-menangis, buat-buat menangis Dan menangis ni boleh buat-buat tuan-tuan Tapi dah semayang tak boleh buat-buat menangis uh, Kalau kita dah semayang Buat-buat menangis, batal semayang kita Conjol kita semayang Allah, apa sebab ha, tu tak boleh tapi kalau tu imam tu menangi ha, Tapi ada juga tu imam macam kenang kita ni miniti hai mata dia macam tu imam Mekah kan dibaca tu dayu gitu kita. Ha, kita baca tak mendayu dia baca ha, dia boleh ha? tu mata tapi jangan kita buat-buat menangi ha, buat-buat menangi dah sebayang tapi berdoa buat-buat menangi boleh ha, berdoa ya Allah ya Allah buat-buat menangi Ha, itu boleh, tak ada masalah. Tapi semayang, tak boleh buat-buat menangis Tapi kalau menangis dengan sendiri, tak apa ha, Dengar imam tu baca Ataupun kita sendiri baca hari tu Orang rasa sedih, tak ha, boleh, nanti hari mata Tak ada masalah, tapi jangan kita buat-buat Menangis, ha, sehingga kau bunyi Esakan, ha, bila bunyi esakan Dalam semayang, ha, bunyi bahasa lain Batal semayang tersebut Tak ada orang eh, Dia buat-buat menangis dalam semayang ha, Sehingga kau buat bunyi Pelik, ha, jadi itu jadi masa berdoa, nangislah nak berguling Nak berguling tak apa ha, Berguling tak ada lah, sebenarnya Menangis, biar menunjukkan bersungguh ha, Jadi sekadar itu saja tuan-tuan ha, Mudah-mudahan Allah Ta'ala Beri kebaikan pada saya dan beri kebaikan pada tuan-tuan Jadi sekali lagi saya ucapkan Selamat menyambut Isra' dan miraj. Alhamdulillah negeri-negeri sembilan ni cuti. mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita semua Auzubillah, minasyaitan, minasyaitan, minasyaitan Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين حمده وافيه نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا